Zorgin zelaian gurea asma, lekohne gajoako ere moan, iruegun eta gauaz iraganen den EHZ eta festivalaren lema. Eta gurekin dugun gomitaren botza ez duzue ahotza, Euskal Iratiak entzuten bai dituzue. E, azken egunetan, soinu duetan hain itzentuten bai eta Jonira festivaleko antolatza ditaldeko, egunan. Egunan. Justuki, e, zurikin mintzatu ginen, ostiralean, muntaketa, etzen ostiralean, joa den astean, joa den astean da jean, muntaketa astentzela, utzi zintugun e, kamionetan, zehtan mm -hmm. da orai muntaketa, e, ze itxuradu gajoako... Bo, mea, hain, hain zinatu da, hanitz, eh, kajpa gehienak mutatuak dira, jende piskat ibilida hori hasteguka eran, laguntza ilen ere prest, eta ari da, ari da forma hartzen. Hala ere, jendea, jendea falta da, bada aski jende, eh, izan neizuen. dira, bai, egun batzutan piskat, egun batzu besteak, baina piskat, butsagoak izan dira, baina ere bada jende piskat, eta bo, ere hori tarazten dugu, haste untan, haste osoan zehag izan endela lana, beraz, eh, alba ze indertipi bat egin, eh, gajo ingurura hor eh, Denako dena nahitzeitu Filosofiaz e, mintzatu haitzin Gauza bizki konkreto eta zariko gira Aste untan denak kezkatzen gaituena Arroa da Euria maiten du balitaikela Aste buru untan Nola, nola kudeatzen duzu hori badituzue antizipatzen antitsipatzen duzu Bai, bai, bai, euriarena spalimadu jautxala harri ere ez da bortzaz lanjeroxena lanjeroxena li teike aize, aizaitea animaleko aizea eta aizerik emaiten ez duteno ez da alare animaleko jiskurik euriaren mm -hmm. zat materiala ba ez da jiz basak, ainetik edo atxemaiten direa trabideak gero aizeak dena botatzen doelarek horpiskat kakin ege ba mm -hmm. izaiten euriari duela anztene, jatxizetan mm -hmm. Sorgin zeraian gurea asma, egan hori zela lema, jazko lema behiz erabiltzen duzue. Hori, Imakas, untsa labuk biltzenen duela, ehatxestaren ideia? Hori da, bai, abutatu ginen burudia inguruan uh, aritze lanean okazken urtetan, bigajen urtetugu gai ogen inguruan, e, jarra gai biziki potoloa dela, fe konzeptu potoloa dela burudia betzarena, biziki untsa definitzen dila, biziki untsa lotzen dela festivalaren elburu eta egin molde guzieri eta boiakinez bat dugula oino anitzanitz johatzeko ogen inguruan ez dugula itzuli guzia egina festibala ere ez dakite haiten aldean oino ahunt ahunt buru jabea denik eta hortako bai autatu izan da inguruan segitzea lan ean Zurekin segituko dugu filosofia ogen inguruan eta programazioaren inguruan e, mintzatzen baina ara ginoen goiz behi hipsikat berezi bat egin goizuntan jadanik e, e, ostiraletik iganderat e, joan den festibalaaren Mm, um, giro a ta talde baten entzutea proposatzen da zeuko cumbia queens mientes canto de quien si te una excusa para no cumplir lo que prometes apenado y afligido yo mas dices que te arrepientes tú me dices que me amas que lo no Quirz taldea lekornean entzuten alko dena, larun batean, mientez kantuazen hau. Eta Joni Grazabal, zurrikin segitzen dugu festivala aipatzen. orain uh, urte pare bat edo, EHZ-etak biurgune bat hartu zuen. Piskat, zirkuitun, agustik, kampo edo mediatizazioa ina hundia ez duten taldeak iginaraziz. talden nombait taldean ezagutzera gomitatuz. Aurtengo uh, afitxaz, kontentiste? Bagaikon. Konten gire, bai, biziki. E, Egia da, bada, bizpairu urte jai e, patzen duela bi hurgune hori, eta aski auto jadikala da, ez da egit pixkatea pario lanierosu bat, ez dena bortzaz e, e, segur-segurra, e, berda, publikon konfiantza ondia huken. E, e, Eta beraz, aurten egia, bez, joan den urtetamaino behar ba, bi urgune latzago hartutuk gula, e, Markatuagoa, eh, Markatuagoa, bai. Ba, ba, beti, a, a, fe, dola bi urteok, beti ala ere baginuen enbehiakipi bat ezertzeko talde ahondiago bat, edola hola zerbait, se urtasun zaukuna. Aurten autatu da zinez bururaino ere maitea bi urgunaren hartzeko ideia hori. Eta e, eta egin dugu eta konten gira, bai, gara hala ere... Naizta talde, hor oh, hafitxan ditugun talde horiak ez bortsaz biziki ezagunak izan, egia jendeak jendarekin komentatzen dugularik eta hanitzeka jaiten aukutela, ez dutela da, deus ez hau kasik. Mm -hmm. Baina uh, piskaten zuten asita eta egia biziki kalitate honeko taldeak direla eta batzu, batzuk jaiten aukute, ere er, hau er, er, er, er, er, entzun dut, piten bikaina da, mm -hmm. eta... Baina ustez, bizik interesgahia izanen da konzeptu gisela, ere hori, deskubritzea talde behi horiek, eta pentsatzon diendea kontentat erako dela. Bai. Euskal taldeetan, balore seguruak hartu dituzie, zehamaiz, bat agatibu, zomaitea so ipatzeko da. Ba, ba, bai, euskal lehen egia baitu gula anitz talde, eta horiak betialare ere bai, gula eke jarrazi. Ba, egia horiak balore seguruak gila, untza ere hori dugu aurten, animaleko fenomeno behiak, mm -hmm. eta horiek ere pasazi behi nituen. Eta, bai, hola. Eta talekipi batzu ere eh? Euskal taleketan. Eh? Bizikin tenez gariak berri-berri. Nah. Euskal herria zuzenean. Festa, musika eta bla bla bla bla bla bla bla. bla. Aukten ez tabaitagunean. Larun bata goezeko amaiketan. Europar batasuna buruia bat etsai. Lur hil askapena mugimenduko kidearekin. Arratxaleko lauetan Irlanda bakea ala pazifikazioa. Iam ohua ertidaz larekin, eta auen omraian ohua, sin feinal kidearekin. Arratxaleko borztetan, asambladen ibil moldea, botere harremanak ardatz. Bonshemizu Malabe Fundazioko Adiskideekin. Igan goizeko goezeko amaiketan, erresistentzia bai, baina gero zer. Errikale zad, libre eta tusu kolektiboekin. Eta gorri lan, denak zadeko brigadara. Jorkin zelaian, zure asma. Segitzen dugu festivala ipatzen, antolatzaile taldeko Jon irazabalekin Zabalekin. Boa, ipatu dugu pixka bat programazioa, berbada beste izen batzu aipatzeko eh, konzertuetaz gira eh, programazioa. Ez e, baita bakarik hori baina, zon baita egiteko, hainitz talde bada, baina Jon Ira Zabalen uh, uh, gomendioak adibidez. Uh, Boa, deia ipatututu hori, behinan e, gaueko programazioan gehiena jitu taldea zen Nova Twins taldea, nuena batez zautzen lehenago, eta horiak inoelarik festibalean izan zena desku jitu nuena. Hola, bineska japatzen dutenak pixkat, baxe, punk batean, askizikina, bizkin baitutana. Mm -hmm. Eta gero, beste, beste anitz talde bat ere, internetfean maitatu dituztenak, Euskal taldeetan ere, konteniz talde kipi batzu hori zaiteaz, eta, enos biziki, biziki muntza pasako dute bai horiek, te bai publikoak ere gajoan, eta hola beste batzu aipatzeko bo, pieltiren itzulenarekin kontent ere, biziki, eh, duguna, eta kumbiak uir, zanitzek haipatzen dute hori ere, biziki ostian entzundu guna, daier, eta mitzi ere, hori, omen biziki ahi-gahia ahi dela liveetan, eta biziki eh, Esten ahitzen dutela eta publikoa ahitzen, beraz hori ikusteko gogoa umdiarekin ere. Eta gaualdietan aldietan, nola antolatzen intu ze? Bada, bada gai bat, edo ideia nagusi bat, ebide ez hostiralean beste idei bat laur batean, edo nahas mahas bat egiten da? Ez, ez es, ez es, ez, ez da egunkak olako, ez eh, da egiten zinetik ez du horako gauzari kfinkatzen. Aldaketa umdiena, izaten anliteike behar behar egandearena. Beha Egandearen entzaten behar egirak hau beha beha beha beha beha uruko jago baten egiten publiko zabalago bati eh, zuzendua dena. Aldintarte zabalago ba, bat era jada, ajilago bada, ajilago ere eta bestenaz ez, ostiralta larun bateko ez dugu burtzasola eh, beesten kriterio belesibatzen. Bidea es. Hmm. Gero bestalde badira, eguneko ikusgarriak berorda ditugunakain beste aipatzen edabilietan, bon denak xegendatu gabe bat dituzue gauza batzuaz prima jatzekoak edo ideia nagusi bat horien programatzerakoan? Bo, ideea nagusia da horiek gero eta importantzia gehiago eman nahi dugula. Eta pixka nahi dugula musika eta gaueko programazio hori lehen planotik kendu, eta Eguneko programazioa ere plano berean ezagi. Eta egia jaztik ere deia e, biziki programazio zabalaginuela egunean zehak. Eta urten ere berdint segitzen dugu. Or, bo, badria, anitz, bai musikatal talekipi batzuk, orala batzu, batzu e, zirkoa, antzerkia, dantza. Hanitz e, gauza, eta... Bai, dira betetzen unea kalbe sei bate. Horrek mm, psikat balioge igarria eta tsestarena beste bakari musika festibaleen ondoan? Bai, bai, bai. Ez ta kit denez, menjatzen gira hori zaiten baina nahasmas bat e, ikusgeri desberdina hartzen eta eta publikoa joaitea ere psikatola denaren ikustera, ez bakarik musikan zentratzea edo bakarik gisa ucen ituena gausetan, psikat dena ibiltzea, dena ikusten ibiltzeago. Gugu Go eta guneak ere badira, bada alde batetik eh, Brigada UBela, eh, eska bat feminismoaren inguruan eh, antolatuaren den talde hogek kantolatzen dituenak, eh, bat beste ez da baidak ere entzun behi ditugunak orsoin nu daian. Eh, inguruan, gai berezi bat zuzul handu nahi izan dituzua eurten? Bai, eh, Brigada UBelari buruz pundu egiteko, bat jaztik sortu zuten berek pundu UBela, Beraz, gune bat, festibaleko gune feminista, bezala? Bestaren egin. Hori da, bai. Eta helburua da, bedeia hori zaitea gune lasai bat, e, jendeak be, trukatzeko, mintzatzeko lasai. Eta, ez da egit, balima da, erasosek jistabat edo hola, ara joaiteko lasai entzuna zaiteko lehenik, eta gero prestatzeko, ere, horren ondotik erantzun bat, denen artean, nola, nola, erantzun nolako ego erei. Eta behigalau belakere badu bere programazioa, beraz bere tailekak, bere uh, ikusgahriak. Uh, Barakit izanen dela tailek bat ideologia maskulinista desera ikitzeko, klunateliek bat da ere, eta ekonomia feministari buruzko ezta baidabatzu. Beraz programazio bete ere, eta... Ha. Flash flash flashback 88 dugu baina uh, eventuan uh, akuan naruri uten aku world is listening the way, hey, caught in cage, fought in the maze, gave up, and now I got dreams of being live on stage, what, turn the volume up, uh, me and my cousin doing the wop, dreaming about the salt and pepper haircut, speakers bump, light as a rock, pumps the rhythm of my next double touch, jump, what you want at once, but cola brie loves, we dreamed of ourselves, new wind, Latifah showed shoulders what a queen buzzer, went from invisible to seen on the smooth tip, sweet tea, the follow Moni in the middle on the scene, saw then saw myself out, the rock mics, when I'm the have of the pen and light like internet This uh -oh. is so for Latifa, for hey. Light, for Shantae Mahamadi, hey. or Laura Hill, Heather B For Jean Grey, hey. E.V.E., e, Nikki D uh -oh. Saw and Pepper Eve, uh -oh. and Mia, Pony B For Missy, for Kim, and Foxy's phone hey. Rod, Digger, Rage, Left Eye, for Yo-Yo Pro, -yo, La Perry, Nonchalant, The Brat, for Jane Dough, Rage, Mystic, Paul, Spocky D For those never seen On the social female MCs The microphone fiend uh -oh in the 90s after school you could find me in the backyard begging for a beatbox rhyming you and i ty and be blues frame the news of the death of phyllis hymen i rap to keep from crying taking mine now i'm the boss recipe for a show this ain't no girls in the cipher so i rock solo living on the black street ill nana get me home though i rap along to every song it ain't no playing with my yo-yo check how i hit every note though even sung along the patois like in the joints you did with patra i'm on a romantic call uh, blank page calling i feel the size of the crowd yes you're nonchalantly in the trance at five o'clock in the morning sported to kim hardcore wig then came lauren she showed me the beauty in the natural cut amplify my rage growing out my like for Shantae, Bahamidea, Laura Hill, Heather B for Jean Grey, EVE, Nikki D, so and Pepper, Eve and me, a Pony B for Missy, for Kim and fox Foxy's phone, hey. Rod Digger Rage, Left Eye for Yo-Yo, Prola -Yo, Perry, Nonchalant, The Brat for Jane, Doe Rage, Mystic Ball, Spocky D for those never seen, on the social for female MCs, the microphone's new no. millennium came to age, while things stayed the same, media forms changed, new names from what what to Jean Grey, we bootleg the bootleg, Facebook on MySpace, put away cassette VH, jazz tapes and vinyl crates fast food with album release what the world is listening sunt na inu nacha gonira zabal surikine sigitzeko eta aipatzen diru mailan, zaitasunak zenituztela gertu sinuten jazz mimila tamasheiko ndajana kodfunding edo dirustatzaile parte hart zaile bat ere plantan ez zahizi zinutten nola zabiltzate hori ekonomia mailana? Bai, e, begia joan den abendoan zabaldu ginoen hori begia gaizki ginele piskat e, e, diru mailan, eta e, iru hilabetez, crowdfundingaren e, bidez bildu ginitin ala ere 8.000.000 euro bera zama edeja, usta uti iru, iru behoi bat pertsonak emantzutela xosa eta bo egia lagundu gintuela anitz, eta zinez eskertzekoa da, baina ala ere gure soja piskat handiagoa gelitzen da Entxatzen gira alduguna egiten, baitugu faktura batzu ezoin opagatiak, usaian beti pagatu izan ditugu berantarrekin balnimada ere faktura guziak, beraz bo, ala ere kontaktuan gira den jendearekin, badakite, behortela pixkat gaitatu eta... Bainaan egia orain gerota, gerota zailaagoa dela Ola ekitaldian handien antolatzea e, or, aurten enentsatu dira ere hal bezainbat ekonomia egiten materiala enpresai galdeginez prestatzea mezen on nazio sistema hori erabiliz. Mm -hmm. e, anitz material prestatu da gute mezen egin ginuen ere diru pixkat biltzeko enpresek enpres batzo diuen mund zuten Ka mila euro bildu ziren la ere eta Bobo pixkat... Echdi purdi, entziatzen gira zerbait egiten alare. Egan edu, iriskoan dela EHZ-eta, behar bada azkena izaiten alitaik aurtengoa? Bo azkena izaren dela, hori ez, ez da utztula ega egiten al, ez dakit, benen, egia da e, ez tabaidea hanitzen maiten ditugula, bo, beti beti tabaidea da datu izan da EHZ-eta, beti entziatzen baitgira urte-zurte adaptatzen albezain bat, egia aukten ala ere goera askilakia dela, eta um, ikusiz diru mailan zaila dela ateratzea, eta formula hogekin pixkat... Um, komplikatu ba dela, egia ez da bai da shakonagoak izanen direla lehenik ikusiko dugu aurtengoan nola pastuko den eta orrekan hitzeragin ukenen duen doko urte, urte ere. bo geldituko dela, hola ez bainan, behar bai aldaketa undiak e, izanen direla bai bukatu haitzin, e, johan irrazabal laguntzaile izaiteko bada parada oino no, berantei da nola pasatzen da? bada, bada, bada, bada. E, webgunetik e, egiten da dena webgunen bada gune bat e, izena emaiteko Ola, laguna kautatzen leha, lagun taldeka, e, eta bai, zenentzat badalana, ez inkieta. Ta zertana? Bo, edozen gauzatan izaiten alda, e, ostatuan gara garratuz e, komunen garritzen, sekuritate egiten, e, parkingan, zirkulazioaren egiten, e, eta beste. Hainiz gauzatzen dira, berra da bukatu aitzin, aukendako e, gune bat e, badela, hori bi itzaz? Bai, e, aukendako gunea bie gunez da martxan, beraz, larun bat taigandean. Eta, entziatzen dira albezain programazio zabala egiten orientzatere, hori, e, tailek desberdinak izanen dira, jo sekamudot tailek, e, historiokondalari bat hori izanen da ere, txeko txaboina eginen dute, txeko txaboina, e, kasetari txiki, ere jaz e, e, egintzen lehen aldikoz e, auk eket dokumentalitipi batzu, edo elgexetetipi batzu prestatzen intuzte, auk egin enda behiz ere, eta albezain mat gauza. Horietara zikautere, amalagu urte, baina gutiagoko gutiago auk eitzat dela sartzea, Beraz, jiten alzizte denakzien augekin, lasai. Ederki, ara, iru egunaka aipatzeko bergen duke demora gehiago, baina, ara, idei aurrektu dugu, eta itzok duak, beraz, elduden ostiraletika itzina, Joni Grazabal, EHZ-eta festeoareko antolatzailea taldeko, amilesker, eta pasaregunan. Milesker ziri.